بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور على ومن سيئات أعمالنا ما يبه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله اخيرا هدا هدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وحاني الدين رحم الله الله انتمه الى المساله الاولى الاه yang pertama yang orang-orang ahlul jahiliyah senantiasa melakukan perbuatan ini, yaitu doaul auliaiul salihin. Mereka senantiasa berdoa, beribadah kepada para wali-wali Allah dan juga orang-orang soleh yang mereka kemudian jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai kepada perkataan dari muallif rahimahullah Taala wa qawluhu rahimahullahu ta'ala wa indaha waqa'atil adawah ay bainal muwahhidin wal musyrikin wa bainal mu'minin wal kufar fainahu yajibu 'alal mu'minina ay yu'adu al kufara wala tazuzu mahabbatul kufari hatta kemudian atas dasar inilah perkara tauhid Kemudian terjadi al-adawah permusuhan, permusuhan antara orang-orang muwahhidin antara orang-orang yang sentiasa memuhihkan Allah Subhanahu Wa Taala, wal-mushrikin dan dan antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara al-adawah diperbolehkannya al-adawah diperbolehkannya adanya permusuhan. Nam, diantara nya adalah permusuhan. Antara orang-orang muhaddin permusuhan di antara orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah dengan orang-orang yang senantiasa menyekutukan Allah. Begitu juga al-adawah permusuhan antara orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah menghidupkan sunnah mengamalkan sunnah dengan orang-orang yang senantiasa mematikan sunnah dan membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Antara orang mukminin dan kafir dan terjadi permusuhan antara orang mukmin dan orang kafir maka yang wajib atas seorang mukmin adalah untuk membenci memusuhi orang-orang kafir tidak boleh bagi mereka untuk mencintai orang-orang kafir walaupun itu adalah kerabat mereka yang paling dekat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'athuna man wa rasulahu. Kau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, yang menentang Allah dan juga rasulnya walau kanu aba'ahum Walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka au abna'ahum atau anak-anak mereka au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka au ashiratahum atau keluarga mereka kerabat mereka ulaiika kataba fi qulubihimul imana mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam hatinya itu keimanan wa ayyadahum biruhim min dan Allah memberikan Pertolongan, dukungan kepada mereka. Pada buddha minal wala'i lillani walirasulihi walilmuminin. Maka harus wajib. Sikap wala' itu, sikap kasih sayang itu, saling mencintai itu. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk rasulnya dan juga untuk kaum mu'minin. Walbara'u minal kufri wal kafirin. Dan sikap barak. Berlepas diri, membenci, memusuhi. Itu untuk kekufuran dan juga orang-orang kafir. Wa syirki wal musyrikin dan untuk kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Kafarnabikum wabada bayinana wabaynakumul adawatul bangba'u abadan. Perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kami ingkari kalian dan mulailah antara kami dengan antara kalian al adawah permusuhan. Walbabda dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta ya, tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Permusuhan dan kebencian yang selama-lamanya. Kalau mereka senantiasa masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi millatu Ibrahim alaihi salatu wa salam. Inilah jalan. Inilah agama Ibrahim. Alaihissalam. Amalah din yunadun alaal bil muhaawarti bain al adiyan wal mufaahati bain al adiyan. Adapun orang-orang yang sekarang ini mereka menyeru bil muhaawarti untuk diadakan dialog bain al adiyan antara agama-agama yang ada wal mufaahati bain al adiyan dan juga saling adanya sikap saling memahami. Antara agama-agama ini yang ada. kulluha Dan mereka mengatakan itu semua adalah agama samawiyah. Ini syubhad Banyak kan terjadi. Diadakan pertemuan-pertemuan. Penyatuan agama Ibrahim. Agama samawiyah. Sudahlah kita ini sama-sama agama samawiyah. Jangan saling mengkapirkan satu dengan yang lain. Dan lain sebagainya. Wa yakulu, wal ba'duhum yatajarra'u wa yaqulu la tukaffiru yahuda wan nasara bahkan sebagian di antara mereka yatajarra melampaui batas kalau kita terjemahkan bebas nih kurang ajar yatajarra itu bahkan sebagian dari mereka itu melampaui batas mereka mengatakan la tukaffiru yahuda wan nasara janganlah kalian mengkafirkan orang-orang yahudi dan juga orang-orang nasara qul ya'd billah fa khilafu ma jaa bihi rasulullahi alaihi wasallam dan ini adalah menyelisihhi dengan apa-apa yang dibawa oleh nabi atau oleh rasul sallallahu alaihi wasallam wa khilafu ma jaa dan menyelisihhi apa, apa yang terkandung di dalam alquran wa khilafu millati ibrahim allati umirna bit Wakilah fumilat Ibrahim, latti Umirna bittibah dan ini menyelisih di milahnya Ibrahim, jalannya Nabi Allah Ibrahim, agamanya Nabi Allah Ibrahim, yang kita diperintah untuk mengikutinya. Nah, kita diperintah untuk mengikutinya. Dengan mana hal ini ada dalam surat An-Nahl ayat 123. Sema'auhayna ilaiqa anittari' min lathaa ibrahima hanifa wa ma musyrikin. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang ingin menyatukan agama. Wahdatul ajyan, persatuan agama. Ini bantahan bagi mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna, kemudian kami wahyukan ilaika kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam anittari' an sebagian uh, para Ahli Nahwu mengatakan an itu sebagai salah satu huruf dari harfut tafsir. Harfut tafsir diantara ya, temanya yang harfut tafsir selain an itu adalah ai. Ai itu harfut tafsir. An daripun lta Ibrahimahani fa kana min almušrikin. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada Nabi Nabi saw. Diterangkan an untuk Mengikuti agamanya Nabi Allah Ibrahim AS. Jalannya Nabi Ibrahim AS. Yang jalannya Nabi Ibrahim ini adalah mentauhidkan Allah SWT. Dan menjauhi kesyirikan. Hanifan yang lurus. Dan sekali-kali Nabi Allah Ibrahim itu bukan termasuk dari orang-orang musyrik. Dan juga yang termasuk membantah keyakinan orang-orang yang ingin menyatukan agama ini. Islam, mereka mengatakan Islam, Yahudi, Nasara. Mereka cari titik persamaannya. Mereka cari titik persamaannya. Sudahlah, kita sama-sama agama yang turun dari langit, kata mereka. Kata mereka. Padahal sudah dibantah oleh Allah SWT. Lihat yes, orang-orang Nasara. Mereka menyukutkan Allah SWT begitu juga orang-orang Yahudi mereka beribadah kepada Allah dengan cara menyekutukan Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Kalu kuno Hudan atau Nasara mereka mengatakan kuno Hudan atau Nasara Jadilah kalian itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara dah dadu niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk kul Justru Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qul, katakanlah, Bal millata Ibrahim halifah, Bahkan, jalannya Ibrahim alaih salatu wa sallam, Milahnya Ibrahim itulah yang lurus. Wa makana minal musyrikin, Dan sekali-kali Nabiullah Ibrahim bukanlah orang-orang musyrikin, Orang-orang yang menjutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang 135. Begitu juga yang lebih tegas lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Imran. Ayat yang ke-67. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ini lebih jelas lagi. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim sekali-kali bukan termasuk dari orang-orang Yahudi. Dan juga bukan termasuk dari orang-orang Nasarah. Walaukan, karena haniyfa Muslima, وما كان من المشركين. Bahkan Ibrahim itu adalah orang yang lurus Muslim dia, berterah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sekali-kali tidaklah Ibrahim itu termasuk dari orang-orang yang menyatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Bantahan yang telak, bantahan yang telak bagi mereka yang ingin menyatukan agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhal amanu, La tatakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra ala al-iman. Wa mayatawallahum minkum faulaiikahum al-zalimun. Wa hmm. hara-hara yang beriman. Janganlah kau jadikan bapak-bapak kalian dan juga saudara-saudara kalian sebagai pemimpin, sebagai wali kalau mereka mencintai kekufuran di atas keimanan daripada keimanan barang siapa yang menjadikan mereka itu sebagai pemimpin maka mereka itulah orang-orang yang zalim mereka itulah orang-orang yang zalim ya, tawalla tawalla bila timbul tawalla ini sebenarnya ujung dari tidaklah tawalla itu ada kecuali didahului oleh mahabbah didahului oleh rasa cinta dulu tawalli itu tingkatannya lebih tinggi daripada mahabbah sebenarnya Tidaklah mereka itu berkasih sayang Kecuali sebelumnya itu sudah ada mahabbah mencintai Makanya konsekuensi dari adanya tawalla Itu adalah adanya mudaharatul musyrikin Memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrikin Kemudian juga ta'awun Tolong menolong diantara mereka nah, Ini konsekuensi dari sikap 36 nah. Wa haula'i yaqulun mereka mengatakan al-yahudu wan-nasara ahlul kitab wa ahlul iman nah, mereka ini orang-orang yahudi itu adalah ahlul kitab dan juga ahlul iman wa kullu min indillah dan semuanya itu adalah agama-agama yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala wa fima bainana wa kita saling memberikan toleransi memberikan mendekatkan di antara kita dan saling bertolong menolong di antara kita ini yani antara agama tadi itu Yahudi Nasara wa la tukaffiruna al dan janganlah kita mengkafirkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara Hadihi da'watul an-qa'imah. Inilah seruan mereka yang sekarang ini. Yang mereka gembar-gembarkan. Yang mereka tegakkan. Wahiyya qadau 'alal walai wal-bara bainal mu'minina wal-kuffar. Kullu man lam yu'min bir rasuli muhammadin s.a.w. fa huwa kafir. Mereka ingin memalingkan perkara al-walai wal-bara. Di antara orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir, kita meyakini bahawa seluruh setiap orang yang tidak mau beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dialah orang kafir. Bagaimana kita bisa saling mendekatkan agama sementara mereka tidak mengakui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi yang diutus untuk seluruh alam. Bagaimana bisa? Mereka tidak mengakui biasanya Rasulullah itu diutus dengan membawa syariat baru. Menghapus syariat-syariat yang sebelumnya. Mereka tidak mengakui itu bagaimana kita bisa berjalan. Dari mana titik-titik tolaknya itu kita berangkat dari mana. Mereka jelas tidak mengimani apa yang Allah SWT turunkan. Al-Quran mereka tidak beriman. wa un kana kitabiyan aw ghayra kitabiyin sama saja apakah itu termasuk ahli kitab maupun bukan ahli kitab karena ba'da bi'thati rasul sallallahu la yati'u ahadan illa ayyamin bihi faman lam bihi fahuwa kafirun dikarenakan setelah diutusnya rasulullah SAW tidak diperkenankan kepada kepada siapapun kecuali untuk mereka beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka barang siapa yang dia tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia termasuk dari kalangan orang-orang kafir wal yahudu wal nasara la yu'minuna bir rasul jelas orang-orang yahudi dan orang-orang nasara mereka tidak beriman dengan ar-rasul yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum kuffar mereka orang-orang lah kafir. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wal ladzi Muhammadin bi demi zat yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya. Ini demi Allah. La yasma'u ahadun tidaklah mendengar akan diutusnya aku akan namaku ahadun salah seorang pun min hadhil ummah dari umat ini umatud da'wah umat umatud da'wah yahudiy walanatsrani dari kalangan yahudi ataukah dari kalangan nasrani thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bih Kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak mahu beriman dengan apa-apa yang Aku diutus dengannya. Illa min ashabin nar kecuali pasti dia termasuk penghuni dari api neraka. Boleh ibadillah. Maka dari sini kita juga mengetahui betapa agungnya, betapa besarnya anugerah keimanan yang Allah subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dengan anugerah yang sangat besar ini, maka jangan sampai kita menggugurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. nikmatul iman. Coba, orang yang tidak beriman dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana min ashabin nar, maka dia akan menjadi penghuni api neraka abadan abidina selama-lamanya. Adik ini di Quran 5 muslim rahimahullah taala. Fahad binti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seorang pun berkhidmat dari keluarganya, hingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai, jika saudaraku itu seorang yang berbudi bahasa, maka dia tidak akan berbuat salah." Ini juga adalah yang jelas. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperbolehkan lagi bagi siapapun untuk keluar dari agamanya, mengikuti agama yang lain. Bahkan agama ini juga berlaku kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah demi Allah, kalau kana akhi Musa hayyan." Kalau seandainya Nabi Allah Musa itu masih hidup. Kalau seandainya Nabi Allah Musa itu masih hidup, Ma illa Maka tidak akan diperkenankan untuknya. Kecuali harus mengikuti aku. Harus mengikuti aku. Jelas ini. Bagaimana bisa mau didekatkan? Yang seperti ini juga bagaimana mau didekatkan antara ahlu sunnah dengan syiah? Mau berangkat dari mana? Sementara mereka mengkafirkan ibunda kita. Ibunda kita mereka kafirkan. Bagaimana mau kita mau? ...didekatkan penyatuan sunni syi'i. Fada syai'un ujab. Sesuatu yang sangat mengherankan. Tidak akan pernah bisa bersatu. Kita menghormati, mencintai... ...kepada ibunda kita, Aisyah r.a. Kemudian mereka mengkafirkan. Bagaimana bisa? Kita saja kalau sama orang... Orang tersebut menjelek-jelekkan kedua orang tua kita. Mana bisa kita bersatu dengan mereka. Ini orang tua sendiri. Tetapi ini lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi kecintaan kita kepada ibunda kita. Anha. Mereka mengkafirkan orang terbaik dari kalangan umat ini. Setelah nabinya alaih salatu wassalam. Abu Bakar. Wa Umar. Mereka mengatakan sebagai dua berhalan. Quraisy. Sementara kita menghormati, mencintai, meneladani, meyakini bahwasanya mereka berdua adalah orang terbaik dari kalangan umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa? Mustahil. Fa ba'da wafati nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi dinun sahihun, ghairu dinil Islam. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di sana tidak ada agama yang benar, agama yang sahih kecuali agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yabtaghi ghairal islam minhu wa huwa fil akhirati Surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang dia ibtilah, mencari-cari selain agama Islam Mencari-cari selain Islam sebagai agamanya, فلا يقبل منه maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cuma tidak diterima, Allah memberikan hikaf, memberikan hukuman, wahyu, khiran min al qasirin dan nanti dia di akhirat. termasuk dari orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi, tidak mau menggunakan pendengarannya, tidak mau menggunakan akalnya, pikirannya. Untuk memahami. Untuk mendengar risalah ini. Naam. Kalau seandainya mereka menggunakan. Kalau seandainya mereka menggunakan akalnya. Dan juga pendengarannya. Maka kami tidak akan termasuk dari penghuni. Ashab penghuni neraka as sa'ir. Nah. Waduh. Jadi ini juga terdapat isyarat tentang jeleknya, adanya kebodohan. Jeleknya, kebodohan terhadap syariat Allah SWT. Yang penyebab kebodohan itu adalah dikarenakan tidak mau menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Berupa pendengaran, berupa akal yang cerdas mungkin. Untuk belajar ilmu agama Allah SWT. Kalau kunna na'lamu au na'filu ma'kunna fi ashabis sa'ir. Ya kan? Perkataan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Duhai dahulu kau seadainya kami gunakan ini akal kami ini. pikiran kami ini. Maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah. Fahadihi da'awatin batilatun. Ini adalah da'wah yang batil. Tukadu laha al-an mu'tamaratin. Wana dawatin. وتنفق فيها اموال للدعوه للتقارب بين الاديان يسمونه الحوار بين الاديان سبحان الله حوار بين ايمان والكفر بين الشرك والتوحيد بين اعداء الله واولياء الله ini adalah dakwah penyeruan yang batil penyeruan wahdatul adyan penyatuan agama dan ini subhanallah yang ada pada ya, yang kalau antum mengikuti fitnah-fitnah belakangan ini yang terkenal dengan risalah al-aman, risalah aman, dokumen dokumen aman yang dipuji oleh Ali Hasan Al-Halabi adahullah Isinya adalah penyatuan adyan, penyatuan agama, penyatuan agama. Nah. Penyatuan agama, subhanallah. Maka kata salafuzun khidallah taala, "Fa hadhihi da'watun batilatu." Ini adalah seruan yang batil. Tu qad lahal an mu'tamarat. Diadakan sekarang ini untuk mendukung dakwah batil itu mu'tamarat, pertemuan-pertemuan terjadi apa tidak terjadi? terjadi kan pertemuan-pertemuan dan juga seruan-seruan kemudian dikeluarkan untuk mendukung dakwah yang batil itu harta manusia untuk berda'u untuk penyatuan pendekatan antar agama ini untuk mendukung acara tersebut ini acara yang baik dan lain sebagainya dikeluarkan untuk mendukung acara tersebut amwal harta-harta manusia lidda'wati untuk menyeru litaqarrubi untuk pendekatan bainal adyan antar agama ini yang mereka namakan dengan alhiwar dialog bainal adyan antar agama dialog antar agama penyatuan antar agama atau yang semisalnya namanya kata syekh Saleh Fauzan Subhanallah, Maha Allah Subhanahu wa taala. Jurang antara iman dan kufrun. Bagaimana bisa ada dialog antara keimanan dan kekufuran? Bagaimana bisa? Orang yang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa yang mau dia dialogkan? Apa yang mau dia dekatkan? Apa yang mau dia satukan? بين الشرك والتوحيد انترa pesyirikan dengan tauhid baina a'da antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala wa auliya dan antara wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa tidak akan bisa dan memang hukum asal hukum asal orang-orang ahlul bid'ah itu mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ayat ini untuk rahib-rahibnya orang yang Yahudi. Tapi untuk kita itu min babil awla. Kebiasaan mereka itu adalah memang. Ya'kulu amwal nas bil batil. Memakan harta-harta manusia dengan batil. Coba. Seluruh kelompok-kelompok bid'ah itu pasti ada. Setoran wajib. Setoran nyambung. Dan lain sebagainya. Ya'kulu amwal nas. Allah tegaskan ini. Kebiasaan itu orang-orang yang ahli agama itu adalah yakul. mereka memakan harta-harta manusia itu dengan batil. Mereka kumpulkan harta-harta manusia itu macam-macam caranya, macam-macam caranya. Dengan menipu lah, dengan yang lain sebagainya. Ini ini yang baik, ini acara yang bagus, yang baik. Ayo, ayo, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ini setoran wajib, setoran wajib. ini untuk uh, kesahihan, uh, kesahan uh, Islam kalian dan lain sebagainya. Macam-macam. Kemudian yang kedua, kebiasaan mereka itu adalah menghalangi dari jalan Allah SWT. Iya, menghalangi mereka. Karena dengan perbuatan bid'ah mereka, tidak akan sampai kepada Allah SWT. Tumakala Syekh Rahimallahu taala wa li ajliha jihad kama qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah kemudian kata Syekh Muhammad bin dan dikarenakan inilah maka disyariatkan adanya al jihad sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mereka buhnuhlah mereka semuanya Hatta la takuna fitnah sampai tidak ada fitnah lagi. Dan agama ini seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Falwajibu alayna nahwal kufari salatatumurin. Maka kewajiban kita kepada orang-orang kafir itu ada tiga perkara. Al-amrul awal. Perkara yang pertama. Adawatuhum. Memusuhi mereka. Liannahum adau Allah subhanahu wa ta'ala wa adau li rasulihi. Allahu aleykum. Yang pertama adalah sikap kita kepada orang kafir itu. Yang pertama adalah memusuhi mereka. Ini sikap asal. Sikap asal memusuhi mereka, membenci. dikarenakan apa? Karena mereka itu adalah musuh Allah subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk mentohhidkan ibadah hanya untuknya. Mereka menyebutkannya. Dan juga mereka adalah musuh dari Rasulnya aleyhi salatu wasallam. Kemudian Perkara yang kedua, dawaitum ila lImani wa tibai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada amrun wajibun al muslimin. Yang kedua, sikap kita adalah mendawai mereka kepada iman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara yang wajib atas setiap muslim. Al-Qadril istito'ah tentunya ya. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Kalau dia memiliki ilmu yang memadai misalnya. Ya boleh dia dakwahkan kepada orang-orang kafir. Tentu dengan dimulai kerabatnya. Kalau dia memiliki kerabat. Pak mari masuk Islam. Atau bu mari masuk Islam. Kalau orang tuanya. Atau kalau pamannya ya Pak Ade mari masuk Islam. Dan lain sebagainya dan ini kewajiban bagi setiap muslim. Kalau dia tidak bisa langsung ya, dia bisa dengan melalui perantara, mungkin temannya ada yang memiliki keilmuan yang lebih daripadanya atau dia memiliki atau dia melalui buku dan lain sebagainya. Al-muhib, sikap yang kedua ini adalah mendawahi mereka orang-orang kafir ini untuk beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga, sikap kita yang ketiga Jihaduhum idha du'u ilal-islami abau, Memerangi mereka. Apabila mereka telah disuruh kepada Islam. Tetapi mereka menolak. Tapi ini adalah haknya waliul amr. Diingat ya. Ini haknya waliul amr. Bukan haknya kita. Falwajibu jihaduhum wa waqisaduhum. Maka yang wajib adalah memerangi mereka. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ta berfirman waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna din kulluhulillah Tentrangilah mereka semuanya sampai tidak ada fitnah dan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal marhalatul akhiratu ma'ahuul qitalu idza kanal muslimuna yutiqunahu alqital Marhala Tahapan yang terakhir ini, yaitu tahapan jihad, itu adalah manakala kaum muslimin itu yutiquna al-kitalah. Mereka mampu menegakkan peperangan. Dan syaratnya itu harus bersama dengan amir, bersama dengan pemerintah. Bersama dengan pemerintah. Wa ta'ala dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala faqtulul musyrikina haithu wajatumuhum atau dari ayat yang depan fa idang salaha asyhurul hurum faqtul musyrikin wajatumuhum wa wahsuruhum wa uduluhum kullamarṣad fa in salata wa tawajjata fa khallu dan apabila telah lewat asyhurul bulan hurum bulan-bulan haram jadi di dalam islam itu ada bulan yang dikenal dengan istilahnya bulan haram. Dan di dalam Islam itu ada 12 bulan. Di dalam Islam itu ada 12 belas bulan. Inna idata asyuri indallahi isna asyara fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurumun Sesungguhnya, bilangan bulan di dalam Islam itu adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala isna'ashara, dua belas. Dua belas bulan. Jadi pada hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha, diantara dua belas bulan itu ada namanya Ashurun bulan Hurum. Bulan-bulan haram. Dan bulan Dan bulan, bulan suci. Seseorang yang melakukan dosa pada bulan itu, kata... Alimah Al-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, itu akan dilebihkan dosanya. Makanya dikatakan suci dia. Tidak boleh seseorang melampaui batas, berbuat melampaui batas pada bulan itu. Walaupun pada bulan lain juga tidak boleh, tapi pada bulan itu, asyad lebih-lebih lagi. Pun sebaliknya, apabila seseorang berbuat kebajikan, pahalanya pun akan ditingkatkan. Itu dikenal dengan, bulan suci, bulan-bulan haram. Bulan apa mas? Bulan haram, bulan apa Dan dan haram dalam Islam apa aja mas? Satu lagi, lagi, bul hijah, muharam, dua lagi, rajab, satu lagi, bul, bul qadha ayo izakul khair barakallahu fiikum ini bulan haram dzulqa'dah kemudian dzulhijjah berurutan aja mudah dzulqa'dah dzulhijjah muharram kemudian satu lagi rajab satu lagi rajab itu dikenal dengan bulan haram bulan yang tidak boleh di situ ada nyampe peperangan haram di situ wallahu alam sebagian mufassirin dalam surat at-taubah ini surat at-taubah yang ayat yang kelima pailang salaqal asyurul haram kalau sudah lewat bulan-bulan haram di situ yang dimaksudkan adalah bulan mulai dari pertengahan bulan Muharram pada pada waktu itu sampai uh, pertengahan bulan Rabiul Akhir jadi 4 bulan pada kasus ini waqtul <tuhlul> musyrikin haitsu wajatumuhum maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana kalian menemui mereka wa tangkap mereka wahsuruhum kepung mereka waq'udu lahum kulla marqad dan juga intai mereka dari tempat-tempat pengintaian fa intabu kalau mereka itu bertaubat wa qamu salatan mereka mau menegakkan salat wa tuuz zakata mereka juga mau mengeluarkan zakat fa khallu sabilhum maka biarkan jalan mereka di sini juga Sebagian para ulama mengambil dalil tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Kafirnya orang yang meninggalkan salat. Di sini Allah dengan tegas. Menekan, Illa tabu, kalau kecuali mereka bertaubat, Wa qamu Dan mereka juga menegakkan salat. Menegakkan salat. Wahadihil ayatu fiha bayanul hikmati minal jihadi fil islam. Maka ayat yang di atas itu menerangkan kepada kita adanya hikmah disyariatkannya jihad di dalam Islam wa annaha yaitu izalatu syirik, menghilangkan kesyirikan hatta la takuna fitnah sampai tidak ada fitnah wal muradu bil fitnati asyrik dan yang dimaksud dengan fitnah itu adalah kesyirikan ai hatta la yujadu syirk sampai tidak didapatkan lagi kesyirikan. Wayakunu ad-din kulluhu dan agama ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat untuk Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah dan lain sebagainya. Hadahul maqsuudu min al-jihad. Inilah tujuan disyariatkannya al-jihad. Laisa maqsudu min al-jihad tawsi' us-sultah wal-istilahi 'ala mamalik dan bukanlah maksud dari jihad itu adalah tausi al sultah Memperluas daerah kekuasaan. Wal istilah. Dan juga merampas. Kerajaan-kerajaan. Mengkudeta kerajaan-kerajaan. Wahusulus -kerajaan, sarwah. Dan mendapatkan kekayaan. Laisa hadahu al maksud. Bukan ini maksud daripada jihad. Berbeda dengan. Infansinya orang-orang kafir. Ya kan? Coba. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Apa penyebabnya? Ya kan? Menguasai daerah-daerah hatta negara kita. Sampai negara kita juga. Dijajah oleh negara kafir. Belanda, Portugis, Jepang, dan lain sebagainya. Untuk menguasai. Untuk menguasai. Mendapatkan kekayaan. Nah, mendapatkan kekayaan. Menundukkan, mengkudeta pemerintahan yang ada. Masya Masya Allah. Bisa dikatakan agama yang membawa perdamaian. Apa agama sebagian besar dari mereka itu? Nasoro. Nah, Jerman, Rusia, eh, Jerman, Prancis, Itali, dan lain sebagainya. Inggris. Nasoro. Berapa ribu, berapa juta jiwa manusia yang dikorbankan. Disebabkan oleh sifat tamak yang ada pada mereka. Bandingkan dengan masa-masa ketika Islam menyebarkan dakwah ini. Berapa yang terbunuh? Siapa yang dibunuh? Semuanya diseleksi di dalam Islam. Tidak sembarangan membunuh. Wa kadzalika alaisal maqsudu min aljihad fil Islami ad difa'. Begitu bukanlah maksud di dalam jihad di dalam Islam itu adalah sekedar ad difa'. Bertahan. Bertahan. Mempertahankan diri. Bukan, bukan itu maksudnya. Kamayakuluh sebagaimana dikatakan oleh banyak penulis-penulis al-Maghdulin -penulis, yang rendah, yang hina, yang mereka mengatakan Sesungguhnya agama Islam ini tidak memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Liannahu. Wahsyiatun, dikarenakan mereka itu Adalah jinak Lakin al-qidal alladhi fil islam Min adli diva Akan tetapi di dalam islam itu Peperangan Pembunuhan yang dibolehkan Di dalam islam Itu adalah disebabkan Atau diperbolehkan manakala dalam rangka Mempertahankan diri Yaitu tidak terjauh Alaihna, nafnu nukati luhum. Apabila mereka menyakiti kita, menyerang kita, maka kita memerangi mereka. Lihatil udhani fadz Subhanallah. Allah Jalla wa Ala yakul fadzul Mushrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqtul musyrikin," maka bunuhlah, perangilah orang-orang musyrikin. Bagaimana bisa dikatakan hanya dengan mempertahankan diri? "Wa qatiluhum," dan perangilah mereka. Bunuhlah mereka itu orang-orang musyrikin sampai tidak ada fitnah lagi dan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsuudu bil qitali fil Islam nasyrul da'wati wa nasyrul din, apabila disyirik Tujuan, maksud daripada Al-Qitar, peperangan itu di dalam Islam itu adalah da Menyebarkan da'wah, menyebarkan agama dan juga menghilangkan kesyirikan Itu tujuan utamanya Maka barang siapa yang dia berjihad dengan niat yang seperti ini Kemudian dia meninggal di dalam jihadnya Maka dia meninggal dalam keadaan syahid Dia meninggal dalam keadaan syahid Sebaliknya kalau dia berjihad hanya semata-mata ingin dikatakan sebagai pahlawan, jagoan gengsi kesukuan rata ketersinggungan kesukuan maka dia meninggalnya bukan dalam keadaan syahid, bukan dalam keadaan syahid. Waqatiluhum hatta la taquna fitnah wa yakuna dinu kullaha lillah dan perangilah mereka semua orang-orang musyrikin sampai tidak ada fitnah dan agama ini seluruhnya hanya untuk Allah hadahual maqsudu minhu falqitalu fil islami ala nawain maka peperangan di dalam Islam itu ada dua jenis jenis yang pertama qitalu difa peperangan dalam rangka mempertahankan diri inda ajzil muslimin manakala kaum muslimin itu dalam keadaan lemah dalam keadaan lemah dia maka apabila dia diserang oleh orang-orang kafir ya dia wajib mempertahankan diri Nah usaha jenis yang kedua kita lakukan berperang dalam rangka menuntut mencari. "Ainda kuatil muslimina wakudrat him alihi" mana kalab kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan peperangan tersebut talab. Dia meminta, dia minta masuk Islam, kasih waktu kalau tidak diperangi. Itu. Tentu ini bersama dengan pemimpin, bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Selesai kita dari pembahasan masalah yang pertama yang diuraikan oleh Syekh Salih Kauzan. Ha'wilallahu ta'ala wallahu a'lamu bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masalah pada masalah yang kedua. Bi-Nilahi Jalla